3. Masa Din văzduh, abia se aude țipăt jalnic de prigorii, cu ciubote mari și ude stau la masă vânătorii. Toți, cu pușca lângă geantă, guralivi și orășeni, pun o pată discordantă pe căpița de strujeni. E și frig și toți îngheață și din când în când nu strică începând de dimineață cât un strop de săcărică. Într-o toamnă, zice unul, la un capăt de răzor m-am oprit să scot tutunul când de jos de la picior, fără veste văd că-mi sare un șoldan cât un vițel și stârnește în goana mare alți vreo șapte după el. Trag cu ploaie în grămadă fără să țintesc deloc. Cine s-a aștepta să-mi cadă patru iepuri dintr-un foc? Astea sunt invenții pure. Mie mi s-a întâmplat la o goană într-o pădure un mister adevărat. Nici nu m-așezasem bine, stam cu pușca sub soară, când deodată lângă mine se oprește o căprioară. Stă și ascultă imobilă. Eu atunci, mă știți cum sunt, m-a cuprins un fel de milă. Am oftat și am tras în vânt. Când văzucă umplutura trece fără să o atingă, ea... Și-a întins la pușcă gura și a început așa să o lingă: Iau scolo ce curaj mă! Asta și-a trecut părechea. Buruienile din preajmă trag și ele cu urechea. Un măceș de două șchioape zice în taină unui spin: Dumneata, ești mai aproape, ia-l de că puțin.